Következzék akkor a Ferenc Marcel el való Néprajzi Múzeum bejárás utolsó, tényleg utolsó ötödik része, augusztus 29-e van, de ezt csak és kizárólag a mai napra, a debütálás napjára áll. Aztán, aki később nézi, az már nem mondhatja el, hogy augusztus 29-én látja ezt a sorozat záró etüdöt. Ferenc Marcel arra vállalkozott, hogy stábunkat Kurtás Andrást és engem végig vezérel. A belátható és bejárható tején a néprajzi múzeumnak valamint a környékét is bejártuk, és ennek ugye egyébként most az is ad a aktualitást, hogy ilyen átfogó képet talán senki sem nyújtott, beleért vagy zárva van a múzeum, mert hogy az állandó kiállítás előkészületei folynak. Ez a záró rész, ez egy öt sorozat, hogyha valaki egybe szeretné megnézni, akkor megtalálja a Kejfejancsi YouTube csatornáján az előző négy részt, és ezt az ötödiket csak hozzá kell illeszteni. Támogatott tartalmat látnak. Mi látunk kifelé kívülről, ha jól emlékszem, nem látni befelé? Nem, nem. Hát ugye nappal reflektál az üveg, tehát akkor nem. Este este be lehet látni, amikor meggyulladnak a fények. És például itt is van egy fény, fényérzékelő, hogyha elegendő fény jön kívülről, akkor ha hiába mozgunk, nem kapcsolnak be a lámpák, és amikor alkonyodik, vagy a nap átvonul, és este felé pedig, ha mozgunk, akkor fölkapcsolnak a lámpák. Szerintem azt most itt megmutathatod, hogy ez a pixelfal, ez hogy van rögzítve, mert ezt kint néztük, de itt most rá lehet látni a struktúrára. Igen, itt látható, hogyha nagyítunk, hogy hátulról sík, és előre felé 3 centit kiállnak a pixelek. Van egy pici kis talpa, tehát ez egy nagyon speciális elem, ez nem csak egy hosszú zártszelményből leszeletelt 3x3 három centis elem, hanem úgy van profilozva, Olaszországba, kellett húzni egy 6 km-nyi ilyen szál, mennyiséget, és akkor azok lettek földarabolva. És utána egyes táblánként vel a belett kompjúterbe táplálva a mintázat. És két robot volt, az egyiket mindig szervizelni kellett, hát a másik dolgozott 24 órát, és az nyomja be egy 50 kilós erővel ezeket a pixeleket a mondtál, hogy mekkora távolság van az épületi és a pixelek között? Két méter. És ez egy hőszigetelő. Jó, mert mozog közben a levegő, két helyű az épület, a levegő, mint a kürtő hatás, a kemények is, hogy mozog, ha van egy megfelelő távolság a homlokzat és a elsődleges fényvédelem között, akkor itt áramlik a levegő. És akkor hűti a légáramlás és a termikus burkot, tehát az üvegfalunkat ugye a közvetlen napbesugárzástól meg abszolút megvédi az üveget, tehát igazából erre néztünk ilyen teszteket a, a azon a nyáron, amikor épült, hogy 20 fok, hőfok lépcsővel dolgozik a, a panel. Tehát 40 fokra melegedett föl az első között, és 20 fokosan tartotta a legnagyobb nyári melegben is az üvegfalat ez a hég. A, a sok. Az első. És akkor itt, hogyha az ember kicsit... Megáll és elidőzik, akkor látja az összes elektromos tárcát, kábeltárcát, gépészeti vezetékeket, itt vagy a sprinkler vezeték, itt a fejünk fölött. Az mi? Az a tűzoltás biztosítja, tehát az föl van töltve vízzel, és akkor, hogyha itt tűz lenne, akkor azonnal oltana. Itt, itt van a könyv raktárhoz levezető lift csoport, ami az archívumi a, a mínusz kettőre, a minusz 8 és mínusz négy méterre megy le, ahol őrzik a, az értékes könyveket, amit csak a kutatók kedvéért szállítanak föl. Be tudunk menni egy picit oda, hogy onnan lenézzünk, az alsó munkaterekre? Tehát így... Gyakorli látják egymást az emberek, egyéppen egészen oda alsót, és sőt, ugye az... A addig úgy szerkeszette, hogy még az állandó kiállítást is majd lehessen látni, csak most az is le van fóliázva. Hát okay. legyenek ilyen százméteres vűk. És akkor például ez is, ez is nagyon izgalmas, az hogy van. Ezt megnézhetjük. Ez, A ez egy, az azt jelenti, hogy ez, egy bizonyos idő után minden riadhat tovább, vagy nyitva? Vagy ez már ilyen, olyan igen, kérdés, igen. amit nem szabad föltenni? Igen. Wow! Hát ez a kis... Hát, mondom, ezek a rejtett bugyrok. Igen, az a helyzet, hogy az, én szeretnék egy ilyen lakást. Az én lakásom tökéletes. A lakás, nagyon nem szeretném, ha megsértődne a lakásom. Jó napot kívánok! Jó étvágyat! Azt nem fogják látni, hogy kinek kívántuk jó étvágyat. Nem lesznek benne semmiben, se csak egyszerűen oda vagyunk a környezetért. És akkor ez a kis ilyen levegőző... Hát ez elnézést, de ez kájol néz ki. És hogy én gondoltam, hogy ez lesz a legnépszerűbb munkahely. Hát de figyelj, ezen nem, nem, lehet, hát ezen nem lehet csodál, ez lesz az az Ez a buliban a konyha. Nem, tehát a legjobb hely. De figyelj, ez tényleg hihetetlen. Egy, egy cigire is. Jó, nem látnak be az emberek, csönd van. Úgyhogy nem érzed azt, hogy a városban vagy? Semmit. 70-80 decibelrel döngenek a Dózsa Györgyen az autó. Semmit. Nem, és így, itt, ebben az egészben benne van a meglepetés ereje, hogy az ember kinyit egy ajtót. Egy teljesen egyszerű ajtót, egy ugye? Egy és aztán egy olyan, olyat lát, arról nem beszélhetünk. Jó, me, akkor megegyeztünk, hogy... ilyen lesz az apartmanod. Jó, megbeszéltünk. Csak val, egy kis egyszerű. Val, val, azt, val, igaz, van benne egy olyan skandináv egyszerűség. Hát, figyelj, ez nagyon Azt. jól. Valóta, ezt ne hagyjuk ki. Figyelj, nem mondhatod, tehát igazás spontán vagyok, tehát most nem, nem, nem, nincs ez megrendezve, de én valószínűleg úgy szervezném az életemet, hogy csak ott kelljen lennem. megyünk most a földszintre, az ajándékbolt mellett elsétálunk az ottani lifthez, hmm. lemegyünk, és akkor ott megyünk végig a látvány mellett, hogy csak egy lépcsőt kelljen megmászni, és akkor be lehet, hogy be tudunk nézni a... Majd Ágám hogy itt készül az állandó kiállítás, és akkor az is egy tori. Ott a Néprővítársaságnak vannak, vannak a helységei, ezek a tiszteletbeli alapító atyáknak a találkozóterei. Igen, mert megmutattam az éjszakai teret, az megvan szerintem. És a konferenci, és akkor ott meg is vagyunk. Tehát most ugye az akadálymentes útvonal felé jövünk, tehát mind a két oldalon ezt biztosítani kellett, teljesen természetesen. Tehát van egy lépcsőház is, meg egy, egy, egy lift is, melyikkel le tudunk jutni. De itt van például az az, az ajtó, ha bemegyünk. Most ez nem tudom, a lucánál jön velünk, de hogy itt is például van egy sajtóterem, uh -huh. ahol mondjuk a VIP vendégek tudnak sajtónyilatkozatot adni úgy, hogy a háttérben a kiállítótér van, tehát egy üvegezett felület. Fontos a kihasználtság mértéke, vagy alapvetően a lehetőséget kell megteremteni? Lehetőséget kell mindig megteremteni. Ez a szakmai alapelv, hogy arra készüljön a tervező, hogy minden ezerrel az élet, és akkor is mindenki tudja tudjuk szolgálni. Tehát amikor az ember tervez, akkor nem üres tereket tervez, hanem azt képzeli el, hogy mindenütt tömeg van, és mindenkinek valamiféle igénye van. A szociális igények a legelsők, és utána természetesen a, a kulturális igények És akkor, és akkor itt, itt, ugyan, itt is az, hogy leér, leérkezik a vendég, akkor itt azonnal be kell tudni látni a kiállítóterekbe. Tehát ugyanazt a hatás kellett kifejtse ez a tér, mint mert például látvány raktálom, amit látsz. Igen. Így beszívjon és akarjál majd ide is eljutni valahogy. Itt is egyet tovább lépve, itt is. itt is vannak ajtók. Lehetőséget ad, hogy szeparáltan tudjon működni a két kiállító tér. Szóval más lesz -e szeptemberben, itt is, ahogy átjössz, itt egy hatalmas üvegfalon keresztül majd lehet látni a kiállító Ez már a... Be, tehát ez, ez, ez, itt, Bármelyik itt nyilvánzáró mellett eljöttünk, ott, ott onnantól mind van. lehet érzékelni a, a, a itt, kiállítás. Itt az, az, az állandó kiállítást igen. Szia. Szia. Igen, ez a híres kerámia fal. Igen, ez tartja tulajdonképpen az egész teret, a macska teret, ez a penge fal, ami mögötte el van rejtve. És egyben a lépcsőre ki van írva, hogy az embert, hogyha elragadtatja a látvány, akkor nézzen a lába elé, Igen, egyébként... mindenképpen korlát mellől nézze. Nem panaszkodnak a látogatók, hogy elfáradnak? Ilyen kitű, nincs, de mi nem hallották. Erre nincsen állátásom. Én csak azt tudom, hogy a, a, az itt dolgozó hölgy munkatársak hálásak, mert nagyon fittek, annyit sétálnak. Igen. Itt is majd be lehet látni a kiállítótérben. Uh -huh. Ugye itt vagyunk a központi térben, Igen. a ruhatár, a központi És a föld alatt van. Igen, itt már teljesen nem vagyunk. Ott az időszaki kiállítótér, nézzünk be oda is. Nézzünk. Kicsit. Ugye ez az a kiállítás, ami már a nyitás óta megvan. Igen, van, az Ezek pedig időszakiak. És most ez a tér, ami egyébként egyben van, tehát egy ezer négyzetméteres tér, ez most három darabra Do. van felosztva, ha jól tudom. Jól van. Ugye? Ez három darabra. Három kiállításunk van, igen. Igen, igen, igen. Tehát itt ez, ez a fal, ez egy installati fal, ami kibontható. Tehát ha olyan kiállításunk, akkor az egész tér egyben nyitható. Ez is külön kérés volt, hogy meg tudjuk nézni a második. Az hatalmas. Az, az akkor ezek szerint nagyobb, lehet, hogy a... <sínt> Így a belmagasság, ugye, ahogy emelkedik az épület egyre nagyobb. Tehát most a következő térben, ha bemegyünk, ott lehet igazán érzékelni, hogy milyen tereket rejt magában az épület. Az vajon a látogató számára evidens, hogyha a folyosón megy, hogy akkor újabb és újabb kiállító terek nyílnak a számára? Ugye az az most két részre van osz, ebből látszik, itt van az osztóvonal. Ott pedig már fönt az étterem található, uh -huh. ahol kávéztunk tegnap. Egyébként onnan is át lehet menni a következő kiállítótérbe, ott is van egy, egy ajtó. De az evidens egyébként, tudom. hogyha valaki elindul a folyosón, hogy újabb és újabb tér. Evidens kell van. legyen, igen. Nekem személyesen az olyan furcsa dolog, mert ugye most péntek dél van, és számomra egyébként az életem folyamán az volt evidens, hogy péntek dél csak külföldön fordulhatnál elő, hogy múzeumban legyek. Az elmúlt időben már nincs teljesen így, de mégis van egy nagyon furcsa érzésem ilyenkor. És, és ezt arra fel is mondom neked, hogy a teljes mértékben rá tudok csodálkozni arra, hogy jé, péntek van is vannak emberek. Azért mondom, hogy szerintem ma szombat <gül> Valahol. Itt is át lehet látni ezen a falon elvileg, tehát ez is úgy van tervezve, hogy, hogy ezt a fajta útvonal megtalálást ugye azok segítik az üvegfalak. Hogy az ember körbenéz, akkor lássa, egy ingerpontot mindig látnia kell, hogy tovább sétáljon, különben visszafordul. Semmi le, le van zárva, mert ott lehetne volna visszasétálni a másik kiállítótérbe. Szuper. És akkor itt láthatók ezek a szellőzőpontok, meg ezek a rasterek. Uh -huh. Itt látod, le van egy, egy rasterbe betéve, és ha mondjuk az installáció pont rákerülne egy ilyen szellőzőpontra, ezt ki lehet emelni, ezt a blokkot, és áthelyezni bárhova máshova. Ilyen 5x5 méterenként teljesen légtömör kazetták vannak elhelyezve, és oda befújják a levegőt, fölfújják ezeket a kazettákat. És? És, Fölfúják, ez egy álpadló, és utána az a levegő megérkezik a, a térbe. És ugye biztosítani kell a megfelelő beszellőzési pontot, tehát ha a kiállítás úgy van tervezve, akkor ezek áthelyezhetőek. Ez egy ilyen mobil álpadlós gépeszteti szellőzési rendszer. Ez is egy nagyon bonyolult rendszer. A kiállító tereknek, az effektív kiállító szépen. tereknek és a nem kiállító az aránya az meg. Egy a hét a házban. Az a... a fajta, amelyik konkrétan... De akkor a egy kiállítás... a kiállító tér és hét a többi? Nem, hat, hat az egyhez. Tehát ha hét az összes egység, akkor hat az egyhez. És akkor egy a normális, a Ez így normális, mint az emberi testben is. Hozzá hogy az előbb is mondtad, hogy egyébként kiállítótér akár bármi lehet, vagy valami. Egyébként, aktív én, tér. Az, egyébként én így gondolom, és az, az is volt a cél, hogy a közösségi terek is kvázi kiállítóterek. Hát az már ugye lenni. a mindenkori vezetőségem múlik. Nagyon óriási. Nagyon nagy, köszönjük. Hogy az hogyan érik be. Az tény, hogy olyan lehetőséget biztosít az épület, ami egyébként, tehát hogy az ember fantáziáját megmozgatja, hogy mit csináljon vele. Igen, tehát azért szerintem legyünk türelmesek és várjuk meg, amíg ez össze a hatalmasat fog dobni, és hogyha például szerencsés esetben ez a kiállítótér is megnyílik, akkor azért már, hogy mondjam, akkor ezt a 6 ezer négyzetmétert kell, ezt Ez egészen biztos. Ez teljesen jobb. más feeling lesz. Hát ugyanezt az élményt kell, hogy kapjuk. Ugyanezt Igen. az élmény kell, hogy mindenhol kapjuk. Az melyik tér volt ennep, ahonnan elszöktünk? Menjünk a milyen... Most menjünk fel Jó. a gyerekmúzeumba. Az a Gyerekmúzeum volt. Igen. De az inkább olyan tér, a Gyerekmúzeum, ahol ahol ők ott csinálnak valamit. Tehát foglalkozások vannak. Te az épület? Össze is hogy ez lehetetlen? Én azt gondolom, bejártuk. Lehet, hogy egy-egy gépészeti térben nem jutottam el, mert már bekerültek a nagy gépek és bujkáni kellett volna köztük, de az összes térbe azért Például ezeken a műszaki egyeztetéseken minden héten volt ugye konténeres műszaki egyeztetés, és voltak olyan, ezek után mindig, mindig volt egy épületbejárás. Ő a székely Igen, ami megmaradt belőle a szemöldök jelenda. És ezek a bejárásokon az be kellett menni a bc be is, ott megnézni a... a tűzoltó sirénát, hogy az milyen színű legyen, és akkor azokat el kell dönteni például. Tehát rengeteg apróságot, építészeti fordulatot el kell ilyenkor dönteni. Én pedig még sose találtam meg azt a liftet, ami, ki az ember ezt a lépcsőzést ki akarta volna hihtatni, akkor. Hát ki... igen, csak tovább kell menni a folyosókon lent, és akkor ugye lehet hívni a liftet, ahogy jöttünk le. A jó, biztosítom. Néha kényelmesebb vagyok a kelletténő. De nekem nagyon jó, mer így amikor hozok egy nagy csoportot, egy százszős csoportot, akkor ide így leülök, ők leülnek oda, meg a lépcsőre, és akkor egy fél órás beszélgetés lehet itt megejteni. Vagy jön egy csoport, akkor odaülnek a vendégek, ők itt adnak elő valamit, közben látnak valamit. Tehát tényleg az a cél a, a, a háznak, hogy próbálják meg használni, tehát mint egy lelátó hasznosítani ezeket a Ha innen mutatod András, akkor tényleg hihetetlen látványt nyújt. Sose unszre? Tessék! Sose unszra. Én nem. És mindig izgalmat ad? Igen, én szeretek itt lenni. Rossz volt a kérdés, nem az, hogy, tehát, hogy, hogy az a meglepetés ereje, ami az egy-egy látogatóban megvan, hogy az benned az 500. alkalommal hogyan működik? Rosszul fogalmaztam. Én várom nagyon a nagy ér megnyitását. Ezt komolyan mondom. Mit az rá... tőle? Azt, a, azt, hogy ugye a, akkor fog olyan, mintha akkor, akkor úgy tényleg, a, mivel ez egy nagyon jelentős alapterülete az épületnek, akkor lehet majd az bejárva föl. a akkor a, a hajót először a helyezik vízre. Igen, igen. Te én az, azt gondolom ez egy fontos elem lesz. Azt nagyon várom. Nyilván ezeket a tereket is szeretem. Meg látom, hogy mindig valami változás történik, valami behoznak ezt a léggömböt, hogy a lépcsőt, behoznak valami új bútort egy új elképzelés, egy új művészeti koncepció, akkor mindig az úgy. Szerencsés esetben pozitívan megle. Ha az állandó kiállítás meg lesz, akkor az egybeesik azzal, hogy ezt ki lehet mondani, hogy legalábbis építészetileg be van lakva, vagy az már korábban bekövetkezett, vagy az sose következik be. Hát az ideák világa teljesen más, mint a valóság, de azt gondolom ez ország 80%-ban meg fogja közelíteni. Mert itt is a elsétáltok. Ugye itt van a nagy, nagy modell, de itt már látjuk a gyerekmúzeumi teret, látjuk fölötte a konferenciatérnek a VIP tereit, vagy a külön termét. Ha visszafordulunk, akkor látod a liget zöldjét, vagy hogy ott van az étterem. Tehát, egy ekkor épületben azért az nem baj, hogyha az ember valami vizuális kapaszkodót talál, hogy azt a funkciót, azt érzékelje, ami, ami ott történik. Itt például ezeket a hatalmas vasbeton gerendákat, itt a fejünk fölött majdnem leír az álményzetig. Ezek tartják az öltetőt. Ez a gerenda például rácsatlakozik erre a nagy pillére, sötét fekete pillére, és megy tovább ki a homlokzatig. Ez a gerenda például tartja a fülhomlokzatot. Ott vannak a díjak. A fotós pályázatnak az eredményei. Ezek mindig valamiféle a társadalmi. A díjak azok a házdíjai? Zeneházi, néprajzi díj. Nézzük meg! De ez csak a fele mondjuk. <gül> ami hát Milyen díjakat prófa. nyertél? Mesélj. Hát Most már 22-nél jár a nemzeti díjak száma, ami ebből kiemelkedik az a... <kül> Még a tervezés alatt megkapta a világ legjobb középületenek tervdíját Londonban, most uh, pedig 5-6 év, év, évvel később, ugye a tervezés után, az átadást követő két évben pedig most Szingapúrban megkapta a világ legjobb középületének, a megvalósult épületének a díját. Úgyhogy ez egy nagy, nagy büszkeség, de nyert Kínában, Kulturális Fődíjat, Svájcban nyert, fődíjat, a németeknél a német területi design díját nyerte, és ott, ott van egy másik kategória, ott is nyert. Amerikában megnyerte a nemzetközi amerikai építészverseny fődíját, az International Architecture Awards-ot, van ott egy Architizer Award, és egy nagyon komoly díjából külön kategóriában nyert. Tehát nagyon sok uh, uh, Nemzetközi díjat nyert a ház. Milyen kérdés lesz, mert ugye, hogyha az embernek vannak gyerekei, akkor ha be kell őket mutatni, akkor úgy, nem egyet választ ki, de... Itt van például meg... a World Best Architecture, itt látjátok, ez volt az első nagy áttörés, akkor úgy nagyon, nagyon örültünk neki, és ott ugye, a, az arany trófea pedig a megépültet mutatja. Lehet olyat mondani, hogy erre Lengi... vagy a legbüszkébb, vagy ilyet nem lehet mondani? Lehet mondani, igen. Jó, önben csak. Állandó a félelme, hogy valami olyasmit kérdezek, ami meg, meg fogja sérteni a többi gyerekedet, ja. mint épületet. Itt látné, most ugye, hogy a, a többi, az a ligetben található összes épületről van egy-egy fotó, itt kifejezetten most itt a, a ligeten belül, hogy mik azok az inspiráló elemek még az építés alatti daruk vannak lefotózva, itt megrésztetek a zeneházáról. különböző abszolút másképp működik az épület. Jó, a... itt szálljunk egy percet és nem többet arra, Igen? hogy van ennek egy személyes üzeneted, vagy nincs dolgod, mindazokkal, azokkal, akiket mögött más látnak, és akik nem szeretik a liget beruházást, nekem, vagy nincs? Nekem nincs dolgom velük. Van egy teóriám a nagy parkokról, hogy mikor működik jóra egy 100 hektáros park. Lehet, hogy ez egy szakmai dolog, de én eléggé komolyan figyelem a, az embercsoportok mozgását egy-egy parkba, hogy hogy orientálódik, és mi történik akkor, ha ott van valami, vagy mi, mi, mi van, amikor nincs semmi. Jó, csak akkor más Nagyon-nagyon nagyon eltérő. A, a, a parkhasználat, ha van valami, és ha nincs, és én a van alatt az épületet értem, ad egyfajta szociális biztonságérzetet. De egy építészménynek, mint neked, van társadalmi felelősségérzete, van, nem? Nem lehet. Az a fajta Környezetre való odafigyelés, az a, az egy, az egy intelligenciának egy, kerestem azt a szót, hogy hogy tudnám ezt jól kifejezni. Az az, az, az emberbe kell legyen, hogy tud-e többet adni. Ha nem tud többet adni, hanem elvesz, akkor nem szabad csinálni. Ezért volt számomra fontos, hogy itt adjunk vissza. Tehát ezt az egész területet adjuk vissza. Sokan meg is kérdezik, hogy ez nem építészet. De mondom, akkor, akkor nem építészet. Ha nem Jó, építészet, akkor, ne legyen. akkor micsoda? Akkor, egy, akkor legyen egy hajlított zöld kehely, ami alá be lehet menni. De ne, akkor ne legyen építészet. Mert fontos az, hogy beszélgessen a környezetével az épület. Itt tudunk fölmenni. Mennyit után válik le az emberről egy épület Már Mármint a nagyon szorosság, amikor szűnik meg. Majd látom, soha se szűnik meg, de a nagyon szorosság, amikor szűnik meg. Hát akkor szűnik meg, amikor a gyerek már tud járni. Tehát már nem kell pelenkázni. Jó napot kell! Jó napot kívánok! beázik egy épület, megreped egy épület, óriási problémák vannak vele hasznosításával, akkor nyilván akkor az a gyerek az, az mindig is tápolni kell, nem tud fölnőni. Hogyha működik az épret, akkor leválik. Most hol is vagyunk? Ja, most nem a konferenciatérbe jöttünk föl. Itt vannak a pedagógiai helységek. Látszik, ott valami tárgyalás is folyik, ez ügyben. És be tudunk menni? Ott arra tudunk menni? Börbe. Szoktak lenni foglalkozások, úgy látom. Itt, itt az étterem. Egyébként látod, a kiállítást is ott lehet látni. És most megszólal a benőlem, anyukám. Igen. Tehát anyukám például biztos nagyon nagyra értékelni azt, hogy nincsen ételszak. Itt egy nagyon elje van, de ott például egyáltalán nincsen. Tehát az, hogy az... erre én is allergiás vagyok az a ételszakra. Anyukám az, az nagyon... Tehát... Az, az, a, az nálunk is családi dolog, hogy... Apám papám szokta mondani, hogyha valamilyen ételszakot érző, hogy nem lehet gondolkodni. De nem... az gépészeti, vagy építészeti kérdés? Hát azért nem baj, hogyha az építész nem a lakás közepére teszi szervezés nélkül a konyhát, de ma már gépészeti kérdés általában, így van. Jó, elszívás, jó elszívó ernyőket kell biztosítani. Hol vagyunk? Hát itt, hogyha kinézzünk, akkor itt van a. Itt szinte így egyből bele lehet lőni. Tehát itt van a. Aha, itt lesz a van. Így van. Szembe van a. Jó messze a dolgozó terasz, és fölöttünk lesz a konferencia terasz. És akkor itt be tudunk menni. Van itt egy olyan tér, ahol majd ágyakat lehet elhelyezni, és lehet aludni. Ez az a rész. Vagy akkor most ez az a rész. Igen, igen. Ja, és akkor befüggönyöznek. Jó, nagyon klassz. Akkor köszönjük szépen. Megyünk egy teherlifttel. Hát itt egész más lesz az élet, hogy de belzönlék száz gyerek majd. Úgy lesz, nagy zsibongás lesz. És akkor ezek a gyerekek ide is be tudnak szállni, egy egész csoport, ugye? Tehát pont a 30 fős kis gyerektárság is föl le tud menni abba az interaktív térbe, a színes térben, amit tegnap mm -hmm. És akkor ott folytatják a, a programot. Most a másik oldalon a jobban a közlekedés, akkor egy kiállító tér, egy kialakított mm -hmm. végre. Itt vannak a catering terek. Ez mi? Ez a konferenciatér, itt az előtér. Itt szokott lenni a felszolgálása az italoknak. És akkor van egy, egy központi 200 fős előadótér, és van két melléktér, Ezt alternatív módon lehet hasznosítani, vagy egyben nyitni az egészet. Most uh -huh. itt látom, itt lesz egy táncos esemény, egy színpad vagy valamilyen előadás most éppen van uh -huh. instalálva. Elég sok uh, program van ebben a térben. Köszönjük szépen. És akkor ez elég köz közkedvelt hely így, mert itt a délutáni események alatt ugye árnyékba kerül ez a terasz. Uh -huh. És akkor itt fölveszik a kis az emberek, és akkor nagyon szeretnek itt időzni. <gül> megfogadtam, hogy inkább az alkotásokban maradok bátor, és a beszédben inkább visszaveszek. Hát, van, összem, hogy egyet elvállalkod. Erről... Nem is sokan vállalnak. De hát mindannyian emberek vagyunk, úgyhogy ezt meg egyébként is tartozom mindenkinek azzal, hogy beszámoljak. Holnap itt lesz 2000 ember a tetőn este. Ne, olyan tömeg lesz, hogy az brutális. Lesz, de az fog neked tetszeni. Én már láttam, csak neked mondom. Azt nézd meg. Olyan, olyan az szokott lenni, hogy sorban állnak, hogy fölmehessenek a szélén az emberek. Szeveim volt ilyen, a emlékszem. a Ferenc Marcel idegenvezetésével tartott Néprajzi Múzeum bejárás záró epizódját az ötödik részt látták. Remélem nem okoztunk csalódást. Köszönöm Ferenc Marcellnek és Kurtás Andrásnak a közreműködést. Támogatott tartalmat láttak.